ma a 2019. október 28-dik, a hétfő van, és 5 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Ami nem igaz. Ez egy 14 éve auliaknak nem is felettések, igen korlátozott mértékben ajánlott műsor. Fél 8-tól Niedermüller Péter 8-tól Csorbai Ferenc a műsor fél 10 után már nem tart az időt kell tudnunk, vagy lehet elköltenünk, töltenünk, megfelelő rész alá, húzandó, jól, rosszul. Ne felejtsék, hogy kerek egy hét múlva, meg még 12 óra. Tehát november 4-én este fél-nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Klub volt klubjában. Bakás Tibort és Filipov Gábor is elhívom, aztán lesz, ami lesz november 4-én Akváriumklub este fél tól nagyon messziről jött ember a belépés díjtalan.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 November 4-én este fél nyolc-tól nagyon messziről jött ember az Aquarium Club volt lokájában.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 Köszönöm új verseket, a festőnek új képeket, a nappé minden embernek ember. lenné. Kívül a napsugár, cisle hozán újra már, fényesí. Öt perc múlva lesz. Reggel 418, ez a Kejfejjácsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és fial János műsora 061 0999 és 06 Durván 5 perc múlva kezdem tematizálni, vagy elfogalni itt a szöveges teret, és ez nagyjából fél kilencig el is tart, aztán ismét kezdeményezhetnek önök. De most még megtehetik, ha akarják. Ha álmatlan... És az éj. A gyermeknek kifély sötétben, s egy szót erdőben. Mit jelent, ha felcsillant a fél. és igázott éjjét szórja rád. Kastagnak és hontalannak, boldognak, boldogtalanna, új harcot jelent és új csodál. Három perc múlva lesz, 4 8 061-489-0999, valamit 0630-677-1161, figyelek, ha van mire.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 tízes skálán nagyjából nyolcasra, asra ha nem 9-esre, hogy elolvasom a fejcímet, és nem megyek tovább. Jobbulás akkor. Nem, nem, nem, nem, nem, ez nem jobbulás. Tehát, hogyha ön azt nem. gondolja, hogy erre nem. azt kell önnek, gondolj... ö, ö, Nem, önnek kvázi úgy tűnt, mint szerelmi csalódás lett volna, erre mondtam azt, hogy jobbulás az elbúcsúzó partnerek kapcsán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 a kejfejancsi függet latta, hogy hétfő-ketszerd a csütörtök péntek szombat-vasárnap, hétfő-ketszerd a csütörtök péntek szombat-vasárnap, hétfő-ketszerd a csütörtök péntek szombat-vasárnap. 061-489-0999-0636771161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 Érthető vagyok vagy nem vagyok érthető? Gyorjuk is a csaj! következő következő, aki a múzáságra haj! Felencsőd, meg úgy se bírna ki az összehasonlítást. Ezt hagyadjam neked, csak hogy először helyet. Jó reggelt. Reggelt. Mi van, hogy az előbbi telefonáló a szakmai rendi szeretetre gondolt, nagy isten gyűjteményre. Halottam arról a feleségről ki azt mondta a férjének, hogy enként mesére nem, hogy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 Ma 2019. október 28 ik a hétfő van, és 6 perc múlva lesz reggel fél nyolc. Ez a Kéfej minden, amit aznapról az tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és fial ajános műsora elérhetőségem, 3 perc 50 másodperc erejéig 061 489 0999 és 0630 677 1161.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 nulla egy és egy még két percen át. Oh, Múra Emesével személyesen csütörtökön fél kilenctől beszélgetek. Múra Emese bejegyzése. Kedves ismerőseim, barátaim! Miután a médiában megjelent, hogy 40 kollégámmal együtt felálltunk a volt munkahelyünkön és meghallgattam az új polgármester riportját az ATV-n,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 Részemről lezártnak tekintem a dolgot. Köszönöm a vezetőimnek, kollégáimnak, és örömmel mondhatom, hogy sokan közülük a barátaim közös munkát és a szép éveket. Újpestről az egyik általam tervezett, amire a legbüszkébb vagyok, és mindig szeretettel fogok elmenni mellette, dologgal szeretni búcsúzni az Újpest felirattal. Puszi mindenkinek, és köszönöm, hogy elolvastad. Így Múra Emese a Facebookon.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 Kettő perc van arra, hogy reflektáljanak. Kettő perc van a feligom Níndermüller Pétert. 061 489 099 és 06-30- Nem elég védtelen, államosítani kéne. Minek a priván államosítani kéne. Nem kell a komfortzónak, államosítani kéne. No, ne Ami fentről eligazít A képezett csavarja, akarok lenni Inni egy vezér központi szavajét Szabadítson meg a szabadságtól Adja, hogy korlátolt legyek Mondja meg kibe, szeressek bele Reformáljon engem A magánéletem Államosítani kéne, nem elég védtelen Államosítani kéne, minek a privát szféra Államosítani kéne, nem kell a konffic Arthur kéne a magánéletem Államosítani kéne, nem elég védtelen Államosítani kéne, minek a privát szféra Államosítani kéne, nem kell a kon és indulni kéne engem is végre. Jó réget. lehet? Nem parancsolnék, mondtam önnek, soha, soha a büdös életben. Sok Vannak szavak, amelyekre allergiás vagyok, az üdvözlöm, a szintén ilyen parancsolni Aha. soha a büdös életben. Ja. Niederbüller Péter van a túloldalon, azt árulja el nekem, hogy milyen polgármesternek lenni. Hát munkás, mondjuk így. Ennyi? Tehát teh, teh, teh, ez hány napja polgármester?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 Elkezdik nézni a különböző tételeket, mindenek előtt a függőben lévő ügyeket, mindenek előtt azokat az ügyeket, ahol a önkormányzat elkötelezte magát az előző önkormányzat bizonyos kifizetésekre, megnézzük, hogy az engedélyezett pályázatoknak az ügye az halad-e előre, tehát lépésről lépésre megnézzük, hogy mi van ebben az adatállományban, az mennyiben felel meg a valóságnak. És Azt hogyan tudja ellenőrizni, hogy mennyiben felel meg a valóságnak?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 amivel én találkoztam a kampányban és azóta is, az az, hogy a lakók egyszerűen most már, hogy mondjam, olyan fokú türelmetlenséggel nézik azt, eh, hogy miért nem történik itt semmi, hogy azt már nem, nem nagyon Miért nem történik erre. semmi a miben? Például a kerület tisztán tartásában. Semmi. Az égött egy virágon, én mielőtt önnel beszéltem, jöttem vissza most reggel eh, a televízióból a Dobucán, eh, és a Dobutca kellős közepén olyan Melyik kent, televízióban volt? A heti tévében. Igen. Igen. Olyan halmazok voltak, hogy egyszerűen nincs rá magyarázat, hogy az miért van ott. Tudja, milyen mi nagyon érdekes?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 Uh, azért nem akarok nagyon ilyen hurrá optimista lenni, de ez Lényegében semmiféle fajta konfliktus a pártok között nem volt, én velem és a pártok között, én közöttem és a pártok között még kevésbé. Én a, itt a kerületben. A, a Amikor pártok pártokról képviselőről... beszélünk, és pártok képviselőiről köszönöm, akkor valójában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 ezt tőlem kérdésként, azt megelőzően, hogy erre bizonyíték lenne, biztos, hogy nem fogja tapasztalni. Ez ügyben sem tartozom a fősodorhoz. Kérdezem öntől, hogy miközben a legtöbb szó változatlanul, ugye a Bulinegyeddel kapcsolatos, valójában én azt feltételezem és megerősítést vágyok, vagy várom,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 az ATV-ben én is dolgozom momentán, és én például ezt nem osztom. Tehát amikor azt mondom, hogy ATV, akkor arról az a műsorokról beszélek, ahol ezt a hangot ütik meg, én más hangot ütök meg. Pontosabban mondom, nem hangot ütök meg, hanem feltételezem, hogy a valóságnak van olyan szelete, amely szelet iránt másoknak valamiért kisebb az, az affinitása, és akkor nagyon eufemisztikusan fogalmaztam. Akkor mondok egy példát, jó? A jelzői az ügyét, aki azóta tisztáztuk velük ezt az ügyet, semmi harag nincs, békében és barátságban fogunk elválni, de azért ez mégiscsak úgy volt, hogy én hétfő reggel fél kilenckor értesültem telefonon arról, hogy az iroda testületileg, egyöntetőleg felállt.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 mindenféle fajta szerződést, mindent meg fogunk vizsgálni, értelemszerűen és természetesen, de nem azzal a céllal, hogy embereket, cégeket, bárkit ellehetetlenítsünk és tönkre tegyünk, hanem csak egyetlen egy szemponton, és ezt van az ön műsorában is többször elmondtam, és ez a munkának a minőség. Én ezt értem, de ezzel de együtt lesz olyan, aki könnyen lehetséges, hogy november 2-án akkor nem ünnep van, de november 4-én telefonál, hogy lejárt a teljesítési idő,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 Azt kérdezem Öntől, hogy három hét múlva, az azt jelenti, hogy negyedike nem, tizenegyedike nem, 18 létezhet-e, hogy még beszélgetünk egyet. Amikor Ön engem fölhív, én mindig boldogan beszélgetek Önnel. <síns> Nagyon szépen köszönöm. Most még kedvesebb volt, mint szépen. múltkor, múltkor azt mondta, hogy küldjek SMS-t, de SMS természetesen küldök. Beírom. Hogy... csak azért, hogy ne Nem, nem, nem, nem. nem, nem. A, a... Igen, igen. Nekem a munkám nagyon fontos.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 Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból üdvözlöm, Veres vagyok. Újabb pályázati körről döntöttek a Magyar Falu program keretében, így további 20 milliárd forint jut a falvaknak, ezt mondta a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos pénteken Budapesten. Gyopáros Alpár kifejtette, hogy a Magyar Falu program végrehajtása rendkívül jól halad, így annak a célnak a teljesítése is, hogy a kistelepülések népesség megtartó erejét tovább növeljék az életminőség javításával. Megjegyezte, hogy 2887 olyan település van az országban, amelynek lélekszáma nem éri el az 5000-et. Jópáros kiemelte, hogy a most bejelentett 20 milliárd forintból önkormányzati utakat újíthatnak fel, önkormányzati járdákat építhetnek és újíthatnak fel, óvodákat építhetnek, bővíthetnek és újíthatnak fel, közterületek karbantartását célzó eszközöket szerezhetnek be, valamint orvosi szolgálati házakat is építhetnek. Orvosi szolgálati házak létesülhetnek olyan településeken elsősorban, ahol tart Túlságasan betöltetlen a házi orvosi praxis, tette hozzá. A közelmúltban elérhetővé vált ultramodern technológiának köszönhetően mostantól nem kell kivenni a laptopokat és a tableteket a Budapest-Bisztfelec nemzetközi repülőtéren az utasbiztonsági ellenőrzésnél, közölte a Budapest Airport pénteken a táviratirodával. Az új szabályok bevezetése előtt 5 hónapos próbavüzemek tartottak. A Budapest Airport felmérései szerint az újítás minden 8.-10. utast érint közvetlenül, ennyien szállítanak kézipodjászokban olyan eszközöket, amelyeket a biztonsági ellenőrzésnél eddig külön tálcára kell. Helyezni. Az eljárás teljesen újnak számít az európai repülőterek között, csupán néhány helyen vezették be ették. Figyelemfelhívó kampányt indított a sünök védelme érdekében többek között az őszi avarégetéssel kapcsolatban. A fővárosi állat és növénykert tájékoztatta hangazoltán szóvívő a távirati irodát. Kiemelték, hogy az avarégetés mágia halállal fenyegeti a sünöket. Az avarégetések egybeesnek ugyanis azzal az időszakkal, amikor a sünök telelőhelyet keresnek, és sokszor pont az ilyen avarkupacokba vackolják be magukat. A fővárosi állat és növénykert, ahogy minden ősszel, ezúttal is felhívja a figyelmet az avarban rejtőző sünökre, így minden érintettet arra kérnek, hogy avarégetés előtt forgassák át az avarkupacokat, hogy biztosan kiderüljön, nem rejtőzik-e benne egy téli álomra készülődő sün. Az ősz másik kihívása a sünök számára a téli nyugalmi időszakra való felkészülés. Ezek az állatok ugyanis késő ősztől kora tavaszig téli álmot alszanak, nem is annyira a hideg, hanem inkább a táplálék szűkössége miatt. A télre való felkészülés jegyében ilyenkor annyit esznek, amennyit csak tudnak, hogy elegendő tartalékot halmozzanak fel a szervezetükben a téli álom időszakára. Egy miskolci férfi 6000 liter szemetet szerett össze a bűkben, szerette volna bebizonyítani, hogy nem kell másokra várni, így egyedül indult a szemétszedésre. Fél év alatt 100 zsáknyi szemetet gyűjtött össze egyedül. Duligábor Gábor azt mondja, hogy mindig szerette a természetet, de amikor tudatos volt benne, hogy mekkora veszélyben van az erdő, gondolkodni kezdett rajta, hogy mit tehetne a környezetvédelemért. Azt akarta bebizonyítani, hogy nem kell mindig másra várni, egyedül is sokat tehet az ember a természetért. Duligábor Gábor 20 alkalommal járt a bűkben, és alkalma, mindig több zsáknyi érkezett le a hegyről. Az RTL híradója szerint a 30 éves férfi akciójához azóta már többen is csatlakoztak, úgy tudni, hogy már alakul egy önkéntesekből álló csapat, akik rendszeresen takarítanák az erdőt.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 Igen. Azt kérdezik, hogy mikor takarodik el a pitlibe? Mm, igen. Van, aki szofisztikáltabban ezt kérdezi, van, aki pedig direktebben. A múltból adódóan azt gondoltam, hogy megengedhetem magamnak ezt, egyébként is sejtettem, hogy nagyjából sejti, hogy idézőjelben van, de a dolog igen, lényegét lántam. próbáltam érzékeltetni. Ugye, ha minden igaz, akkor ön péntek óta a polgármester. Igen, pénteken volt az eskütétel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 képe, amely nagyjából csak a hangvételét tekintve ha fogalmaz másféleképpen önnel kapcsolatban, mint a kormánypárti. Ez engem is meglepet, megmondom az őszintét. Tehát lehet, hogy ebben benne volt az is, hogy kerestek engem, mindaz a napi 400, körülbelül 400 telefonhívás, aki, aki abba az egy hétbe rám és megmondom az őszintét, hogy egy idő után besokaltam, és euh, azt mondtam, hogy nem fogok semmilyen telefont felvenni már, aki, aki, akinek nem, nem ismerem a hovatartozását, mert már úgy értem, hogy nem tudom, hogy ki <gül> ő. Most létezett. nem.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 Hát, nem tudom, hogy ez mivel van összefüggésben. Tehát nem is augusztus 20-án halt meg, mi volt augusztus Mi van augusztus 20-án? Hát, eh, akkor szokták a, a különböző díszpolgári ségek. Ó, oh, hát akkor erre, akkor erre van alap? Átadni, tehát van van egy van egy alapja erre, így van. Uh, ugye ez tudható volt már, hogy az első ülést azt én mindenképpen egy egy, egy olyan ülésnek szerettem volna, ahol, ahol megemlékezünk a, a, a volt polgármesterünkről, és uh,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 Bejelentették, tehát megszavazták, hogy, hogy akkor legyen augusztus 20 -án. Mert egyébként ott volt? Persze. Még tehát, tehát az önterve az volt, hogy az ott helyben, helyben megtörténik. Van, így, van, így, van, így van, így van, így van, így van. De ettől a képviselő önt és az ödzvegyet is megfosztotta. Így van, így van, így van, így van.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 Ezért aztán végképp nagyon fontos, hogy az MSZP az MSZP önhöz való viszonyulása milyen, függetlenül hogy persze arra is lehet fityethányni. Ebben, ebben a tekintetben van-e valamiféle hátországa önnek, vagy erre nincs igazán szükség, vagy nem érthető a kérdés? A kérdés érthető. Annyi kiegészítéssel csak, hogy a DK Momentum jobbiknak a helyi képviselői egy.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 nem gondolnám, hogy kívülről kell ezeket a dolgokat megmondani nekem, hogy hogyan kell csinálni. Tehát. Ön egy felállítás tett javaslatot, ami a város vonzerejét idegenforgalmi szolgáltatásokkal ötvözve eh, szeretné versenyképest tenni, illetve még versenyképesebbé tenni. Igen, Igen ezen, ezen, ezen lamentálunk, hogy, hogy eh, Mohásnak... Markáns turizmus és idegenforgalmának kéne lennie. Ehhez képest már van egy komoly idegenforgalma, de ez még, ez még korán mondható, mondható elégnek. Itt azért az épített kubatúra és az egyéb ö, látványosság, amiket be tudunk mutatni a turistáknak, az megvan. Ö, szerintem gyenge még a város marketing, amiben, amiben erősíteni kell.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 Ez a mennyiségű pályázati pénz el fog apadni, tehát nem lesz már ekkora uh, volumenbe pályázati pénz, amiből folyamatosan lehet építkezni, át kell, át kell állnunk egy picit más típusú uh, városvezetésre.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 Hát hála Istennek a feleségem az minden döntésembe támogat, tehát és a gyerekek? Ha, ha, ha, ha így, ha úgy ők, ők, ők támogat engem. Hát a gyerekek egyrészt még kicsi, az még nem annyira nem annyira érti meg, hogy most. Ez... Jó, de aztán végképp nem értek, hogy hova megy apa, hogy most elköszöntőlünk. Jöjjön ja, csak, ne. Értem. Ne a vicc kedvéért mondtam, tehát megpróbálok ezentúl is annyi időt szorítani a családomnak, amennyit csak lehet, mert hiszen az a legfontosabb. Gyakorlatilag ön úgy legyünk. tekint erre fél év múlva egyáltalán bekövetkezik, hiszen ha nem következik be, tehát ha nem lesz előreholzott választás, az már önmagáért beszél, Így mint amikor az, az ember egy... egy olimpiára készül fel, mint egy sportoló. Vagy Igen. mint egy diák, aki egy egyetemi vizsgára. Azért jobb talán a sportoló, mert ugye ott elsőnek kell lenni. Igen.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 itt egy folyamatos, folyamatos városvezetésnek kell maradnia, ami továbbviszi azokat a megkezdett projekteket. Ugye itt azért nem egy-két projektről van szó, amit ebbe a városba zajlik, hogyha egy, egy olyan állapot alakult volna ki, ami, ami nincs döntéshozó, vagy, vagy még rosszabb esetben, hogy, hogy teljes káosz a városházán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 tekintetben skrupulósai, ha élhetek egy ilyen javaslattal. Köszönöm szépen, el fogom gondolni. És még egyszer, Mohásnak és Önnek ebben a sorrendben sok sikert, és akkor 18-en előkerülök. Köszönöm szépen, minden jót kívánok. Viszont halásra. Viszont nekni. Önök Csorbai Ferencet, Mohás polgármesterét hallottak. egy Négy nyolc és lulla harminc bármilyen témában. Ma 2019. október 28 a hétfő van, és hetes percen múlott reggel fél kilenc. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Oldaljá, oldaljá, oldaljá. Amit ma önök elé akartam tenni, azt önök elé tettem, most meghallgatom szívesen önöket az, elé, az önök elétett dolgokkal kapcsolatban, vagy mármilyen más dologgal kapcsolatban. 061-489-0999 és 0636771161. Itt szeretném elmondani, hogy november 4-én, hétfőn egy hét múlva Károly napján nagyon messziről jött ember lesz az Akvárium Klub volt lokájában. A belépés díjtalan szívesen vannak látva november 4-én este fél 8 órakor 8 óra, fél nyolc órától.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 Kéne a privát szféra, Államosítani kéne. Nem kell a komfortzóna, Államosítani kéne. Az agyamban folyton megszalad. Jöregek! Jö szia, Bereski Csaba vagyok. Szia, édesem! Szia, foglalkozom majd ezzel a horvátsalban, ügyel, amit az átlátszó írt? Azt hiszem nem. Hát kár. Megmondom neked azt is, hogy miért...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 olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyekre korábban vadászott, de amelyekkel kapcsolatban beárt egy olyan státuszkó változás, amit nem tudok ennél jobban kifejezésre juttatni. Hát jó, de beszélsz rendszeresen, ezzel nem, nem minősítem ezt a túlcsabát. Tehát most, tehát most van egy ügy, ami az elég érdekes, és nem a pestis rácsok érte meg, hanem az átlátszó. De majd uh, önmagában, amit mondasz, miért kéne nekem a, a túlcsabát felhívni, amikor ezügyben egy embert kéne fel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 hogy a Karácsony szabadította a horvát Csabát, és akkor most van egy ügye, úgyhogy nagyon kíváncsi lesz, De látod, hogy milyen éppen... érdekes? Az ügyben nem szólaltál meg, hogy Karácsony gergei hogyan szabadította rá e, e, Zuglóra Horváth Csabát? pedig ez, ez ok és okozat. Akkor miért nem telefonáltál? Hát mindig nem telefonálok, is ismersz. Én ezt értem, de ok okozatból okozatra telefonálsz, okra meg nem. Azért ezen gondolkodja.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 Erdekében a szakmai szempontoknak megfelelő SMS-módosítást visszavonom, hogy elejét vegyem a további rosszindulatú politikai támadásoknak. Ha, jó. Oké. Okay.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 és a rossz indulatú politikai támadásoknak úgy kell elejét venni, hogy közben egyébként az, amivel kapcsolatban a közbizalom megingott, az egy teljesen átlátható, szakmailag eh, támogatható program volt, hogy akkor viszont miért kellett visszavonni. Hát erről beszélek igen. Talán azért, és ebbe is gondolj bele, nem tudom még egyszer.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 Mm, figyelj, az általát, ha az most most egy Fideszesről írt volna, akkor mindenki erről beszélne. De most nem most? ezt kérdeztem. Nem ezt kérdeztem. Csaba nem, nem, nem, nem tartom elképzeletet. Én, én arról meg... beszélek, hogy a sajtó olyan ondálló szerepet tölt be. De az egész Csaba, mennyiben uh, a maffiát, De mennyiben ismerette a Horváth Csaba? Hát áll, mert volt, volt második kerületben okay. a polgármester. Oké, és akkor, és volt akkor a ott voltál? pontosan tudjuk, hogy egy níma.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 0614890999 és nulla 06, Jézus már! A zsák, a folytjai meg a néni. egy kívánok Horvátssaba, és ügye egyben. És, és Müller írtóra adja magát a párhuzam. Tehát Niedermüller az egyszerűen csak a lakosság felé fordul, és a bizalmat akarja megőrizni. Horvátssaba pedig elkezdte játszani a, a játékot ott a különböző szereplők között, csak a közönséggel nem beszél. Ez lesz a halála azoknak, akik ezt így játszák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 Most én is egy városból beszélek, nem öm, Budapest. Öm, öm, pontosan, azt csinálom. Várom a, várom a, a városvezetésnek, itt is új vezetés van, 10 tízből tizen nyertek. Várom a városvezetésnek, hogy mikor fog ö, megindulni és ö, ezt a bizalmat építeni, mert a szomszédvárosban ott a polgármester azt a megoldást választotta, amit, amit Nidermüled, ő minden áldott nap leírja, hogy mit csinált,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 Hát, jó, hát, nézze, uh, alapvetően nem tudok önnek más mondani, mint türelmet. Türelmet és jó indulatot. Tehát ez, nek, ez uh, a... Én türelem és jó indulat záros határig lesz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 A két e-mail, amit felolvasta, vagy két Facebook bejegyzés, amely arról szólt, hogy Újpestemér álltak föl, az se hozta önöket nagyon izgalmi pozícióba. Vagy lehet, csak nem adták tanuljelét. Teszem hozzá, a kéfajancsén nincs még egy reggeli rádióvisor, de is, sem, amely ilyen szempontokat tárna önök elé. 061, 489, 0999 és egy hat egy. A rádióval, a saját sorsommal ebben a sorrendben november 4-e után foglalkozom. Nem mondhatják, hogy egyébként elkezdhettem volna, hiszen október 14-én már elkezdhettem volna. Egy, két, két hete. Régen erre, nem voltam képes. 061-4890-999 és 0630-677-1161. Közbizalom helyreállítása érdekében a szakmai szempontoknak megfelelő SMS-módosítást visszavonom, hogy elejét vegyem a további rosszindulatú politikai támadásoknak. Jézus Mária!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 De a hallgatóit, és én is civil ember vagyok neked ez a szakma. Nem, nem. nem, nem. A kefe van egy olyan etosza, eh, amelyben az emberek alávetik magukat egy blankett a szerződéssel annak, hogy tudomásul veszik azt, hogy az pontosan arról szól, hogy fial Jánoson átmosódik a világ. Ebbe tökéletes és tökéletes és ebben tökéletes tökéletes egy olyan tökéletes tökéletes személyes érintettség van, hogy azt a személyes érintettséget nem tudomásul venni lehet, de annak személyes vannak. De tudomásul veszünk, csak az, hogy pont azért vagy te ez a kef és azért hallgatunk téged, mert te csinálod mindenki pont ugyanilyen. Senki Attól függetlenül, jár. hogy szeretjük, és miért tányoljuk, de nem, de, de, de most azt várok de, de, de én zuglóval kapcsolatban most nem tudok objektíven eljárni. Ez tök normális, mert hát az de érint. De, de, de egy, ó, egy, egy én Budaörső lakom, vagy az az úr, aki az előbb terület, az valamelyik videkiváros... Buda Budaörső kapcsolatban sem tudok Tudom. És egyébként lenne mm -hmm. még egy későm. A Karácsonyról azóta sem semmi hír. Sem. Sem. Na, ezt látod ezt?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 arra az oldalra szavaztunk, amire szavasztó. Jó, csak azt szeretném neked elmondani, hogy ha például valamilyen személyes problémám a műsorban nem jelenik meg, az egy olyan kompenzáció az én esetemben, hogy annak máshol van következménye. Semmi nem maradt következmények nélkül. De én nem gondolom, nem, hogy rosszál. Nem, elmondtad. de hogy ez hallod. Hát gondolom, ezt hallod. De nem, de hogy ezt hallod. Ezt hallod belőlem. De azt mondod, hogy a hallgatók, hallgatók ebben a dolgon nem elég aktívak, vagy nem elég ér, ér, érzőek, az nem erről van szó. Én csak ezt akartam mondani.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 az én összes uh, fideszes vonatkozásommal kapcsolatban tisztáztuk, hogy azok mind bűnözők, uh, mármint, hogy ő közölte velem, uh, és miután én arra gondoltam, mert el is késtem, és nagyjából három óráig volt csak időnk, mert neki akkor dolga volt, uh, arra gondoltam, hogy én az elkövetkezendő 40 percben semmi más nem fogok csinálni, mint úgy fogok vele beszélgetni, hogy ez a 40 perc elteljen, amit úgy oldottam meg, hogy az ő új munkájával kapcsolatos beszélgetés bonyolítottuk, amihez se technológia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 Történetek megjelenítés naponta tucat számra esnek meg, és csak ámulok és bámulok. É, és találkoztam vele máskor is? Hát mondjuk 2020... 2000, figyelj, mi valamikor rendszeresen találkoztunk, és az ő személyes érdeklődéssel... Igen, hát mondtad, hogy ez egy fontos ember volt valamilyen szinten az életedben. Hát nézd, elledönt. A kérdés az, hogy ez a beszélgetés elég volt-e arra, hogy egy életre elfelejtsem. Én nem így működöm, de azért valami elkezdődött. Tehát azért egyszer bekerült a koporsunkba. Tehát ő ebből, amit most elmeséltem, neked semmit nem vett észre, vagy ha Elben észre is ne, ved... ez, a kér, ez a kérdés, igen. De ha észrevette, hallja, ha észre... Akkor... Hát ha hallja, akkor azt fogja mondani, hogy én egy mekkora farok vagyok. <gül> És a tényleg bűnözőkkel álltam kapcsolatban. De, de ezt függetlenül végig gondolja el, hogy...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 Bizonyos, van, szempontból... Nem, de bizonyos szempontból a határára érkeztem annak a kapcsolat létezésnek, amit eddig e, a, a, a folytattam, amiben e, van olyan ismerősöm, aki elmegy háromszor a belgyógyászhoz, és negyedik alkalommal a belgyógyász és a felesége már náluk vacsorázik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 Ilyen mértékben foglalkoztat a múlt. Rogán, uh, Karácsony, Gyurcsány, Orbán és sorolhatnám még mindenkit, akihez egyébként valamilyen személyes viszony fűz, és hát a jelenlegi politikai osztály azért viszonylag sokakkal fűz, most már kiegészülve Déli Tiborra. Engem nagyon-nagyon érdekel, hogy, hogy mit tettél a láb, mert sokszor elmondtak, de hogy igazából pontosan nem ez a lényeg, mert már nyilván van ez a lényeg, de hogy biztos, hogy nagyon sokat, de hogy kik azok a, a, azok a nagyon hálátlan emberek, akik, akikre névtelenül, de utalsz, hogy a fülökból... Nem hálátlan. Hát, ennyi, ennyi, ennyi, ennyi, ennyi sikerült. Ugye. Lehet, hogy egy autókiutalást el tudtam volna intézni. Aha. Azért ezek nagyon mélyen bennem vannak most. Legfeljebb nem beszélek róluk. És még menni mindenről nem beszélek. Amivel egyébként nem azt állítom, hogy önöknek nincsen gondjuk, és amivel egyáltalán nem állítom azt, hogy a saját gondjaimat nem túlzam el. Tehát egyiket sem mondtam, csak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 Ha ho, ha ho. Nula hat egy, négy nyolc kilenc, nulla Jó Köszönöm. Köszönöm. Egy volt kettes, ha kettes, 061 4 8 9 0 igen. Hát egyértelműen a fiala. Jó, Péter, majd beszéljünk később. <gül> majd be. Jó reggelt! Halló. Jó reggelt! Szia lát. Köszönöm! Ha-ha! Halló! Jó reggelt! Önt, önt, önt! Jó, attól az nem számít többnek! Hoppa, hoppa, hoppa! Jó reggelt! Jó reggelt, lát. Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, fialád! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Sajnos ön! <gül> Még három szavazat. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok a Jánost! Viszont hallásra! Viszont hallásra! Még Jó reggelt! Szó, jó reggelt! Jó reggelt Tagányi! Köszönöm! És még egy szavazat! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én is Ön értem jobban! Köszönöm szépen! Ez egyébként nem jelenti azt... Ez nem jelent semmit! Tehát összehasonlítottuk a körtét az almával. Köszönöm szépen! Több telefont ezügyben nem várok!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 Halló, jó reggelt! Horvács Aváb, SZP. Szép föreggelet, kedves A mondat így szól. A közbizalom helyreállítása érdekében a szakmai szempontoknak megfelelő SMS-módosítást visszavonom, hogy elejét vegyem a további rosszindulatú politikai támadásoknak. Arra kérlek téged, hogy ennek a mondatnak a látszat, vagy valódi ellentmondását oldjad fel számomra és néhány hallgató számára, akik egyébként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 az Úlói önkormányzatnak, ami a következő évekre, évekre határozná meg a működésnek a fő kereteit. Ha úgy tetszik, ez az uglói képviselőtestület alaptörvénye, nem feltétlenül ránítszú látságútát lehet rajta módosítani, de mégiscsak ezt jelenti. És e, ennek a legfontosabb alkotó eleme az maga a közbizalom. És hogyha fölmerül egy olyan e, felvetés, amit az átlátszó.hu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 Mindenről beszélünk, csak éppen lényegét tekintve, nem arról, amit az átláthat. Ha neki volna a mai napon bármilyen módon reparálni különböző igényeknek megfelelően, akkor is ott marad rajta ez a fajta árnyék. Ezért az a legtisztán, hogy én ezt ma visszavonom, és visszaviszem majd azt, amit véleményem szerint ilyen támadás nem tud érni. Az... Meg lehet próbálni, de legközelebb arra fogom kérni az újságírókat, hogy először olvassák el még azt az írást is, amit esetleg kritikátlan változtatnak.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 Általában a vasárnapi kommunikációs csendel lehet ezt magyarázni, hogyha valaki, valaki vagy valamit le akar járatni, vagy egy bombasztikus hírt akar berobbanni, aminek hétköznap semmi jelentősége, akkor ezt vasárnapra kell időzíteni. Ez az első, amit nyilván minden újságíró kollégában a szakvágon tud, de más érdemi épeszű magyarázatot én sem találtam a jelenségre.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 hogy ezt a nimbusztrombolni. Jó, én ma már beszéltem eh, Mohács MSZP-s városvezetőjével, eh, akinek szintén nincs könnyű, másokból. Én már a másokból. Imárom másodszor mondom azt, hogy mint külső nem szerződéses partnered, azt javaslom neked, hogy szerintem ennek a szituációnak a megoldására bármennyire is nehéz. Eh, Különöseneként ez azután, hogy mindenki hírta, hír, eh,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 hogy az egy meg egy az kettő, de sok esetben ezt nem így, nem így értékelik mások. Örülök, hogy hallottalak, sajnálom az aprópót, és köszönöm a rendelkezésre. Köszönöm hát így működik a kejfejhacsi, végül is fel lehet kell tenni, tehát feladják <coughs> annyira az agyamat, hogy utána ez a 10 nulla is hozzátartozott egyébként, kétségtelen, hogy utána ez a telefon bonyolódott. A dolog szépség hogy ettől természetesen hírt az átlátszó cikét egy tízes skálán, nyolcasra ugye megismertem, elolvastam, de közben nem olvastam el a szakmai anyagokat, amiket mind el szoktam olvasni, és mindaz, ami most történt, az nem mond ellent annak, amit előtte mondtam. Mégis ki lehet báltani a kutyából azt, hogy utána menjen a csontnak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 Sok minden csak az Most már csak abban Én bízom, csak hogy tudta, hogy rádő készült az vele. Sosnapon egy kész, vaddragény. 86 ezer hóva klam pillanat. Ijesztő ez a nagy szabadság, a végtelen távlatom. Bármikor elszabadulhatok, hát kérlek, hogy kontrolláljatok a magánéletem. Államosítani kéne, nem elég. Hol vannak az elégedett telefonok? Államosítani kéne. Mérnek a privát Géza, Berecki csaba. Államosítani kéne! A fagyatban folyton megszalad. Oké, rendben van, még kér a nép. Gondolat, bevallom, gyakran adózom titkos örömöknek biztos alkalmi vágyaknak. ez már csak SMS-el jön és félelmetes, hogy a rendszere ennyire kívül vagyok. Tegyetek engem a magatokébá. Kérlek, hogy államosítsatok a magán életet. Államosítani kéne, nem elég védtelen. Államosítani kéne, minek a privát szféra. Államosítani kéne, nekem. Jó reggelt. Jó reggelt. Szia, akkor, akkor adásban is elmondom, mert ehhez ki vagyok hogy ezért, ezért szeretem, én már évek óta ezt a műsor többek között. Sok oka van. Jó, de fel kell B, az agyamat. Honpola te is elégedett, vagy, vagy te elégedetlen vagy? Tartozzak már valamihez, ami fentről itt.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 Nem vagyok kíváncsi a viszont véleményére. Hihetetlenek. Jó, én mindig is tudtam, hogy a hallgató alapvetően egy kegyetlen műfaj, ez cirkusz. nem Menciz És ott van.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 0614890999 és 0636771161, még 255 másodpercig, ne felejtsék, hogy november 4-én hétfő este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás.